M annat Egunon eguerdion Gabon ongi torri Mugamerrak podcastera, Mugamerz, e, ni brutal nauzude bartzonatik, eta Dayert badugu inrundik, Kaixo Dayert. Kala, Gaur musikarekin etortzen garaz, ziren, eh, azken ekorduan, Dayertak esan dit. Bagoen entzuten talde bat, Finlandiarra metalkore taldea, entzuten ere garena, Beyond Awareness. Beyond Awareness. Eta, ba, ba, bueno, ba, horten atera dute momentu single bat, entzuten ere garen, Crimeau. Eta ba honekin aste honetako saio azten dugu. Ez dut komentatu baina, bueno, en zutengaituzuenak badakiztute, eh, videojokoen podcast bat gara, batez ere ba telefonotan e, ozentratutako videojoku podcast bat. Eta gainera ba podcast hau daiertz eta videojoken mintza pratika duzue, beraz ba, ba bueno, ba, ez daukagu ideia hondirikan ez videojokuz, eh, eta nere kasuan ez tauzkeraz. Ordun Ba bueno. <laughs> baina, eta horrela podcasta grabatzea pixka bat, baina ez da ere hecha garako. Eske rakes es de la Barna, ezagutza oso sakon bat, hauetako guztiak eiteko. Baina vai, bueno, vai. eh mira, eh, frogan bestela kanpora. Eh, bai. <laughs> bai. Bai, bai, bai, bai, bai, duai bai, bai. E, komentatu nahi nitun gauza pare bat, e, dela ba, bueno, ba, berri bezalako batean e, jakin ezazuela, ba, bueno, e, hau komentatu nuen aurreko urtean, nola e, Google-ek bazaukan plataformaet estadia izanekoa, e, ba, Netflix antzekoa, ba, streaming bidez jolasten zana, bai telebista batean, bai telefonoan, bai e, nabigatzaian edo, Eta e, kontua da, ba estadio bueno, ba, e, honi komentatu genuen e, aurreko saio batean, nola ba, ba, ba bueno, e, Google ek ez du jarraituko mantentzen estadia, eta beraz ba uste dut ga, e, bihar gauean hiltzen duela, grabatzen ez gaur gauean ustute, hiltzen dutela zerbitzua. Baina kontua da, ba, bueno, bere momentuan eskain zituztela eskaintza batzuk, bai erosteko ba, ba nola daiteko Croncast berezi bat eh abiderundikoa edan. Ba, Estadiera jolasteko eta ba, cronkastonekin e, mando bat, etortzen zen bluetooth mando bat, eta kontua zen ba, ba, bueno, bluetooth mando hau e, kable, USB kable baten bidez konektatuta, ba, e, edonon ibiltzen zela, baina bluetootha bakarekan ba, ba, ba, bueno, estadiaren e, cronkastorekin ibiltzen zen, eta arduan ba, beraz pixat gelditzen zelako mando hili bat Eh, ez behaz denun, ba, ba, hori cronkastorrekin erabiltzen, edo kablearekin, eta ba, bueno, berria izan dugu azken egun hauetan, non, eh, ba, Google-ek eh, komentatu du, eh, eh, askatuko duela, nola bait, ba, bluetooth eh, protokol eta beraz, ba, bueno, bluetooth ekin kompatible, normal, egingo du mandoa, hor eh, guek gunean eskintzen duten, eh, ba, bueno... Eh, Eh, erreminta baten bidez, programa baten bidez, kontua daba, bueno, eh, hor, eh, zera, eh, nabigatzaian sartzen zaretela hor bilatzen zute, sartzen zareteta, eta hor mandoa konektatu zorden agaiura, balortzen zute. Eta, ba, kasuan nik mandoa badukat eta kronkast hori ere bai, eta probatut, eta ondo ibiltzen da. Beraz, honekin, hor, ez eh, daizatzen modazute horretxetika nilda bai mandoa edo kronkasta, eta erabilin nahi badozute ba mandoa zaki telefona bat edo, Horain, egin daiteke, mendikan aurrera, egin daiteke, eta azkenean, ba, bueno, nola, Google gainera itzuliz digun dirua, ba, zea, honetan gastatu genuenei, ba, ba, bueno, doaineko mando bat, eta orain ba, ba edozerrekin kompatible, ni ordenaga joan probatu dut, eta ondo ibiltzen da, eta telefonoa horrekin ez dut probatu, zer eskatuko dut soporte bat, e, ba, hor, klip bat bezala, ba, telefonoa mandoaren ondoan jartzeko, eta No lo hay bat bilakatzeko edo telefona e, baina bueno, ordenagailoan ondo ibiltzen da. Beraz, ba hori, izaten ba uzotorko estadia zea bat etzetikan, ba jakin ezazuela, m mandoa normal erabili dezak ezutela, ba ba ba, ba e, Googleen programa honi esker. Eta hau esandazte chapasartu du dan, e, jakitea ere bai, ba bueno, gaur ere bai beste bi joku dakar, dakarkigula eta ba bueno, nere kasuan eta aurreko saion komentatu nuen bezela Ba, Shop Titans videojoka ekarriko dut, lagun batek gomen, e, gomendaturikoa, e, ba, idel joku bat e, da, eta, bueno, momentuz, nahiko gustatu zait. E, gomendatu bar dut, ba, bueno, azte honetan egonez dela probatzen telefono joku ezberdin bat, egonez, igual, lau post joku probatzen aldi berean eta gainera, ba, ba bueno, karta jokuei pixka ematen ere bai, saio berezia prestatzeko, eta beraz, ba, pixkaat izan dut azte nazia. Baina, e, zoriones, ba hasta honetan bi joku nahiko, bueno, entretenigarriak aurkitu ditu dala. Eh, hauetako bat ba, ba entzuten dut zetena, eh, Shop Titans da, gaurre karreko duana. Eta bestetik, e, beste joku bat izena duela Warhammer Tactikus. Eta nahiko gustatu nahiko gustatu ere bai, holako tactics bideojoku bat, e, oso oso entretenigarria eta eta bueno, eh, segurazki, eh, datorren artean ekarriko duana. Eta zure partez e, ze ze jokoa ekarriko diguzu? Maner ba, partez eh bueno, jarraitzen dut e, idel jokoekin, betxe jarraitzen dut holasten aurreko astetan ekarrituan bi joko eta horreri geitu diot e, gaurkoan bueno, ingles es Rage Make is an kastelera, ze da bintzat, bueno, izkargatu doela e, ikonoan leyenda bezala itzuli dute jokua, baina esan bezala inglesez Raids May izanak jarri dute, beste idel bat, e, ba, eta bueno, e, aurrera atzen dizuet, e, ba aurreko e, astean ba, nota honeko idel batek arriba nuen, aurra Ba, kontrak bat okatuko zaigula, ziurrenik lehen <risa> ditzeko arazan jokuko ditun joku bat. Zerutik infernura ez da? <risa> <risa> Lako zerbait. Onda nolestan ekar egin ditun bi bideo bi, bi joku eta bi joku hauek bat koitzak eh, behatzi.goste man genion, beraz da, bueno, oso gomendaturikoak. Mm -hmm. Eta bueno, nei gustatu zaite. Ezakiz, e, oraindik ezen ez dut pentsatu utziote mangodiodan, zeren e, pen, gustatuko litzake ba, mm, apur bat gehi jo baina bueno. Hor hitz egiten duan bitartean normalean, e, ateratzen zaizki nolabaiteko ba, ba bueno, ba, ba datuak, eh bai. ez, ez nitu lagoratzen eta zeu eta gian, horren ba, inguruan zeo zer pentsatu daite desaket. Bai, hor konturatzen sarpizkatsa zer daukaan balio gehia, zure valorazioa. Bai, bai ni ere bai, bai. batzudan eh, esaten joan pentsatu no konsortzio bate batean, baina gero eh, eh, jokoari buruz hitz egitean eh, espero baino eh kontrako gauza gehi aurkitu dizkiete eta orduan eskane jitzen dian nota edo bai, Ranciz. Bai, bai, bai, bai, bai. Bai. Dudariega Ba, bueno, ba, hau esan da, eta housekeeping pixka bat egin eginez, Ba, ba, bueno, musika piskabatekin jarriko edo, utziko dizuegu, momentu batez, e, astengaren bitartean, hau da, beyond awareness, eta bestia, crime. Ba, komentatu nuen bestela ba, eta asieran esan nuen bezala, Shop Titans eh, lagun batek gomendaturiko jokua da, eta horrela probatu dana, piskat, eh, ba, bueno, nere retitzen ziak nitun joku probatzeko, zeren alde bat etikan eh, idel jokuak ez daizkitaz jokustatzen, eta bestetik, ba, bueno, mm, horla bideoak ikusit eta bar estetik ez ziren eh, asko deitzen, bideo eh, jokuak eh, lau, lau puntuko puntuazio bat daukagua Google Playen, bost, eh, bost izarretik lau. Eta, bueno, ba, normalean, ba, gomendatzen ditugun jokuak eta bera, ba, bueno, lauterdikoak eta izaten dira. Beraz, <laughs> ba, bueno, pixka bat, ba, hori nere erretizentziak nitun. Baina, kontua da, ba, bueno, ba, ba hori bat ditugula olako aste tontoak, non azten gara jokoak probatzen eta ikusten dugu, ba, oste gunean gerala hasi gera elasi, ez, e, sakon joku batera, batera jolasten eta, ba, bueno, ba, pixkat, horretan, ba, ba, e, murgildu nintzen ni, <laughs> zeren, ba, bueno, ikusten un, probatzen nun joku hau, eta jo, hau ez ari bat ere guztatzen, probatzen nun beste bat eta hau ez da, eta, bueno, azkenean ba, hori, ba, esan nun, ba, bazten haukera e, bat ematera, xoptaitan zi, si? eta ber zer moduz e, aterrezen den. Eta, bueno, xoptaitan ba, ziztenak esatzen duen bezala, e, idel joku, bueno, e, den, da, den, den den inkuruan onerritu dugu, idel joku bat dugu non ba bueno mekanikaz berdinak nahztuko dira e, baina bueno, mekanika nagusien izango da e, gure bueno esartzen be, sartzen, sartzen diren bezeroi, ba gauzak saldu beharko dizkigu. eh hasieran bueno, e, olako tutorial txiki baten ostean komentatu komentatuko digute ba, nola, nola den saltzeko mekanika tabar e, nola dan ba, bueno, e, itemak sortzeko eta fabrikatzeko mekanika eta eh ta piskat emango egute olako ba, bueno, e, ezagutza batzuk ba, jakiteko ba gure denda personalizatu dezakegula eta bar. Eta ba bueno, tutorial horren ostean eh ba, jokuarekin hasten gara eta ba iz, ba bueno pentsatua alduztu ba, ba, joku nahiko simplea da eh zentzu batzutan zeren E, ba, bueno, jokua uh, gu den baten barruan egongoara, eta ba, bezteroak sartuko zaizkigu, gauzak erostera. E, hori, besteroak buelta bat emango gute dendatik eta, ba, ikusten dutenean iten, ba, gustatzen za zaiela, ba, erosiko digute. Eros dauden itemen artean, ba, aurkituko ditugu, ba, bueno, ba, betikoa, espatak, armadurak, e, kaskoak eta bar, baina nire bai txapelak, e, botak, piskat denetarik, ez? E jokua fantasia epiko edorlako batean oinarrituta dago, eta beraz, ba, bueno, nola aiteko fantasia, ba, ba, erdiaroko fantasia mundu batean gaude, eta ba, beraz, ba, bueno, ba, aventurari, aventula, aventura, noa esaten, aventura lari... Ah! Aventura lari... Bai ba, jo, zezaiada esate hori, aventura, <laughs> aventura larien ba, ba, itemak salduko ditugu, Eta, ba, e, ezagutzen ditugunen pertsonain artean ere bai, ba, bueno, ba, horrelako aventureroak sartuko zaizkigu, batzuk gerlariak, beste, batzuk lapurrak, pixka bat, ba, bueno, ba, Dunions and Dragons e, frankiziako, ba, ba unibertsuan egongo, ba, gine bezala. E, ba, bueno... Jokoak, salt, gauzak saltzeko ba, jokoak, e, ba, bueno, e, mekanika esan dugu ez Simplea da, baina eh hiru ardatz sartzen dira, ba, eh e, dutela, zer sartzen dugun eta zer presioan saltzen duguen, ez? E, lenetariko izango da, ba, zenbat material dugun gauzak e, fabrikatzeko. E, normalean ba bueno e, minuturo izango e, e, lortuko ditugu ba ez dakizen bat egur bat, e, burni, bat, ezakit, ez dakizen bat burni ez dakizten bat ez dakit ez eh da la eta bar eta ba, mm -hmm. ba bueno ba itemak horiskatuko eskatuko digute eh? ez ba, ez dugunean hori sortzeko ba bueno itxoen aldezakegu apur bat edo eta ba, ba bueno ba, ba pis, saltzen diren pertsona batzuei saldu, edo eta, ba, bueno, aurrerago jokuak eskeniko digu, nola beteko market bat, non? Beste jokalariak e, saldu aldizkigu, o, o beste jokalari, e, jokalari saldu aldizkigu, ba, horrelako gauzak. E, beste ardatz, ba, ardatz bat izango da energia, zeren. Ba, berez e, jokuak e, fabrikatzen ditugun gauzak, ba, presio itxi bat izango, du, izango dute, ba, ezakit, ezpata bat, irurogei txampona edo. Baina kontua da, eh, ba, prezio hori aldatu dezakegula. Eta aldaketa hoiek egiteko, ba, em gendearekin dugu eta pesat, ba, energia gastatu, bai prezio egotzeko, bai prezioa geisteko, edo eta adibidez, ba, bueno, ba egiteko aukera bat dugu txarla izanekoa, eta bertan ba, lortu dezakeguko adibidez, ba bueno, salmenta batek e, batekin edo salmenta baten zehar lortu dezakegun energia apur hori piskat, ba bai igotzea edo jeistea eta bar. Normalean ba, bueno, prezioa jaisten badugu, e, energia apur bat eh berreskuratuko dugu, prezioa igotzen badugu energia pilo bat galduko dugu eta, ba hitz bueno, egiten badugu batzutan, ba, bueno, aukera bueno, e, etekine izango dugu eta energia emango digute, edo beste batzuetan epa, esan ditzakegu zakego bezteroa cerraratuko dela eta e, eta bueno, hor ez du aldaketa egingo edo eta ba, energia apur bat kenduko digu kontua da ba, hori. Ba, e, beste horrak egongo dirala sartzen, saltzen, e, saltzen denda eta batzutan, e, ba, interesatuko zaigu, ba interesatutako ba, prezio igotzea, ba adibidez, nere kasuan e, lortzen duanean iten bat, ba oso garestia, ba naiagut moment horretan energia gastatza eta pre, eta prezio igotzea, zeren agian, ba ba, bueno, ba garesti bat eh ba ez dakit ez eh edo ba, batean ba enpresa egotzen lortu ditzaket ba 1000 champon edo 1200 edo ez eh jendea ez da ez da serratzen normalean edo beintza ni holastu da arte jendea bezerrak ez dira, ez dira em, aserratzen, beraz, ba, bueno, zentzurretan e, lasai egon algarra, baina e, ba, bueno, nela gunak esan dit, e, ba, batzutan jendea hor aserre animazio bat daukala eta bat niko orain ez dut topatu. E, Aurrerago eta mekanika honekin zerikusia duena e, izango du aukera bat e, jendea pixkat e, e, jendeari beste iten bat e, eskintzeko hau da. Egongo dira kaso batzuk, non, ba, sartuko da jendea zeo zer erosteko, eta gu material hori ez daukagu. Claro ba, daukagukera, ba, ba, salmenta eh, galerazteko, eta hor, energia gastatu edo eta, di bez, esan, ba, zergatik enerozuko duzu ez pata bat, erosial bai duzu, ba, kristonako bot hauek, ez, ikaragarriak direnak. Horrek, energia ere baiko, ostatuko du, baina, Eh, ba bueno, ba, etekin eh, izango dugu eta kostatuko zaigun energia ba, gutxiago izango da ez Beraz jokoak eskatzen digor pixka bat jo aukera hori eta eta jakiteko ba, ba, edo pent behinzaat pentsatzeko eta eta bueno, imaginatzeko noiz kommini e, zaigun ba, prezie egotzea edo ez e, horrekin zer ikusia dauka ere bai ba, bueno, em, gure den da esan dugu bezala... E, personalizazio aukera izango du, eta, ba, bueno, e, saldua, erosialde itzakegu, ba, ezakit, ez, e, eserlekuak, landareak, animaliak, ez, maskotak izan itzakegu ere, bai. Eta, ba, bueno, horrek e, eman lezake, ba, tontakiri bat dela, bainan, e, ba, bueno, erabilgarriada zeren adibidez, ba, nik oartu nahiz, ba, bezeroak dendara sartzen direnean askotan, E, bat, katuaren gana joaten dira, katuaren nabait no elastantzen dute, eta horrek neri energia ematen ditez. Mm. Beraz, ba, bueno, ba, bai landareak adibidez, edo bai, etxe gure denda gure etxe asangun duke, ez, gure den da e, bat, pixka bat e, personelizatzen madugu, eta, ba, hori ez, alfonbrat jartzen badugu eta bar, ba, berrezteroak normalean, ba, konten, konten egongo dira, eta, ba, bueno, energia emango digut, eta bar, eh gastatzen dugu energia hori da, segituan e, bueno, zegituan da ber berreskuratzen da e, hori egiten batez ere merkeetan eh prezioa jaisten badugu ba ba horrese izango da ba, pos, bera, pos, hemen g chico prezioa eta horrela bai 3 4 energia guztia berreskurat, berreskuratuko dut eta beraz ba bueno, da, horretan, e, ez ba dut momentuz ba aurkitu nola daiteko ba, tope bat non ez dakit ez eh ez edo ba pixkat dakit ez konformatu ez, orain, e, gaur, ba nez orain gaur prezioak mantentzen edo ba, ba, ba nahiko flexiblea da jokua, nahiko malgua E, horrekin zer ikusia duen ere bai, ba, bueno, jokuak e, lorpen modura e, item bat emango digu, direla noraiteko ba, ba, bueno, diamanteak edo, ezakit nona izan dute kristalak edo, lako diamante forma dute, eta jokuak hau emango dizkigu, hau da jokuaren txampona premina. Eraz, honekin ba, bueno, ba, lortu izakegu adibidez, e, ba, bueno, prozesu batzuk azkartzea. Ba adibez, ba bueno, investigazio bat askartza eh, askartza eta bar edo ba kontratatu dugun eh, laguntzaile bat eh, bere bere bere beteberra azkarago egitea edo eta ba iten berezieak erostea, ez? Ba adibez, sombra bat osa hundia dendan jartzeko. Beraz, ba bueno, ba jokuan jolasten juaten garen bitartean, ba ba bueno, lorpen batzuk no. eh, ail, eskuratuko ditugu, ba adibez, ez dakit, ez? Saldu 7 ezpata. Eta horrek emango dizkigu, ba, ez dakit. E, amar diamante. Eta berreun txampon. Ba, Horrelakoak emango dizkigute te. E, horretaz gain, zeren, bueno, ja jokua, bueno, naiko, bueno, kompli, piskat komplikatzen da, esan duan bezala, baina e, pentsatu dezakezute, ba, naiko simplea dela, ezta Azkenean, ba, bueno, saltzea, preside gotzea, gestea, eta fabrikatzea, eta dauka zgeio, ez dauka askoz gehiu, ez? Baina kontua da, horretaz gain, ba, ba, bueno, botei bat izango dugula, herria e, ikusteko. Eta herrian, ba, izango ditugu, eh i de modura, ba, beste denda batzuk eta beste e, pertsonei batzuk guri lagundu al gaitzaketena. Adibidez, kontratatu ditzakegu e, ba, eroi batzuk, e, ba batzuk basotara edo bueno, misiotara joate joateko eta guk ba, ba item berez edo material bereziak lortzeko, gure gauzak fabrikatzeko, eta barrez. Eta, ba, del joku baten antzera, ba, e, borrokalari abenturalari hoiek, ba, obetu alditzakegu, edo haietan, e, ba, dirua gastatu eta bar, ba, piskat, ba, ez? eraso gehiokitzeko, misio zailagoak eskuratzeko, eta barrez. Eta gainera, ba, horretaz gain, ba, izango ditugu, ere, ba, ba, bueno, beste lagun, beste dendari batzuk, izango ditugu, ba, normalean hauei, ba auei, posible Diego Erosi e, materialak edo eta hauek ba, izango dira pixkat ardatzak markatuko gutena zenbat material lortu dezakegun zenbat arri, zenbat egur eta bar lortzen, lortzen dugun e, minuturo eta zen tu horretan ba ba dendauetan invertitu aldezakegu eta dendauetan invertitzen inber, dugunean ba eh hauen e, E, e, estadistika hobetzen da eta beraz, ba, di bez, ba, lehen eskuratual genezakien, ba, ez dakit, ez, zei e, egur minuturo, eta orainkoan eskuratualko ditugu, ba, ez dakit e, zazpieda sorti, ez, zorlako ba, idel baten modura ba, ba, ba, bueno, hori hobetu bezakegu Eta horretaz gain ere bai izango dugu, ba, esan duma bezala, ba, aurrerago desblokeatu za, ba, aurrera desblokeatuko zaigun denda bat, e, merkatu bat. Eta merkatu horretan, ba, e, ba bueno, naiko simplea da, e, markatuko dugu edo bai oferta edo bai eskaera bat, ez? Ba, behar, behar ditut zeireun egur. Eta, ba, beste jokalariak ikusi aldezakete hori, eta, ba, zentzu horretan, ba, prestio bat guri eskeni edo zuzenean saldu eta bar. Ez dut probatu orain arte ezteren, eh, ba bueno, ez dut esango prezia preziak oso garestiak direla. Baina negia da oraindik an ba ba bueno, esanduan bezela, ba ostegunen hasintzen eh jotasu joko eta hala hasten eta eh nolabit, ez dut deskubritu oraindik an eapena eh, apenas merezi duen edo ez. Vale? Zeren ba bueno, ba joku honetan beintzat momentura arte dirua eskuratzean nahiko nahikorresa da. E, urrea eskuratzea salmentetan zehar eta bar nahiko erresa egin zait. Eta horrekin gainera ba, bueno, inbertitu izan dut ba, ezdakiitez, denda handitzen eta gauza gehio jartzen eta bar. E, Ordun, Claro ba, iten batzuetarako eskintzen duten ba, txanponpilo bat e, eskintzen dute desmarkkatu. Eskaza dute txanponpil bat baina kontua da bagian bueno, ba, e, bi egunetan jolasten edo ba, hogei mila txanponetan galtzen zea, eta, klaro, 5.000 ba, txamponeko oiten bat, agian ez dain daingareztia zentzurretan, ez? E, eta, bueno, e, jokua hori da azkenean, e, ba, bueno, agertuko zaizkio hori nara dut eko misioak, herri azkan por aventura lariak ba, materiala enbila joateko, eta Sartuko dira ba, bueno, besteroak gure den dara ba, gauzak e, erosteko eta bat eta nahi zuuen kareei e, sartuko dira dira ba, pertsai berezi batzuk ba, gauza bereziak saltzeko edo erosteko. Ba, eta hauetan normalean ba, nik orain arte beti irosi dut ze, zeren beti lortzen dut itemoriez garestigo lortzea. E, saltzea. Eta orduan, ba bueno, bazentzu horretan, e, ba, etortzen bazai tipo bat holako ezpata batekin 2000 chanpon bali duena ni normalean erosten dut eta, horrekin e, ba, saldu normalean ba 3000 edo 4000tan edo. Jokua, e, ulertzen zuten bezala, ba, nahiko simplea da, e, baina badauzka bere gauzak, ez? Bere hobetze puntuak badauzka, e, bere abentura zeak badauzka. Ordun, simplea da, baina egia da, ba bizkat Eh, sartzen badote buru belarri jokuan ba, ba puntu bat badaukala, ez? Ba adibez, ba orain hobetu badut, ba ez, dakit, ez Pozioak saltzen dituen neskaren denda, zeren horrela ba nire abentularariak ba eh, o, dira. Zeren hau ez dute san, baina bueno, abenturatara joaten direnean normalean ba e, zauritzen dira eta egon bar dute ba, e, ba, bueno, denbora bat e, edo borrokatu gabe edo ba, deskansatzen edo izaten baduzu no daiteko pozio bat ba aguzendartzeko edo adibidez hobetu dezakezu udalchea eta horrekin ba eh e, dugu ba, herrian bizi daitezkeen e, jendearen kopurua Eta ere bai, bazen bat e, jokalarik bizitatu dezakete gure herria. Zeren hau ez dut esan, baina jokoak ere bai badoka multi, multiplay rolako zea bat, non, ba, bueno, beste jokalariak gure herrira gonbidatu alditzakegu, hau ba, saltzeko erosteko eta barrez. E, jokoak ere bai eskentzen dut, aniko horrein ez dut probatun, e, klan zea bat, e, klan apartado bat, non, e, ba, bueno, jokalo, jokalariak batu gaitezke eskentzen, Ba, bueno, klan bueno, neinean eta horrean barruan suposatu dut, ba bueno, aventura hobeagoak edo etekin hobeagoak lortu edo guren artean e, ba, bueno, gauzak aldatu eta ber, ez? Nik oraindik kan ez dut probatu, lagunak esan dit, eh probatzeko eta bere clanen sartzeko oraindik kan ez dut probatu, ez diten mora eman, vale? Hokakare, bueno, momentu arte gustatu zaizkien gauzak, adibidez, ba bueno, jokua, ba noiko simplea da, grafikoki bastante curiosoa, goratzen piskan nereburuan goratzen dut holako Nintendo DS ese irudeis eh videojokutara piska bat, nola daiteko ba bazakietez, eh DS-eko Final Fantasy batera edo gainera pertsonaiak olako txibiak dira, eh buru buru ondia, txikiak eta begi oso handiak, ez? E, Grafikoki, grafiko ke, bueno, naiko curiosoa da gainera, ba bueno, bada estan duzu estan dudan bestela, ba personalizazio aukera hori eta ego naiz ikuste interneten, ba, jendearen dendaketa bar eta bueno, nahiko ikusgarria de dira momentu batzuetan, ba zer lortu daiteken e, denda barruan, ez? Eh, alde horretan ere bai, e, bueno, ni ez nahizela, ba i del eta nosotre batua iruditu zain nahiko erreza erreza ba, jokoan sartzeko eta nahiko erreza jokoa disfrutatzeko. Eh? Egia da eta behin baino gehiagotan komentatu dugu nola joko hauek bateztereileen hastean ez, ematen igute dena. Dena pizki e, itenpilla bat ematen ez bar eta ba bueno bigarren astetik aurrera ba pizkat aldapa ikusten hasten gera eta konplikatzen da, ez. Zentz horretan ba ez dutain beste joko lastu eta ez ez tindut esana Sartu izan ditutagian agian 6 azpior du momentu arte Eta, ba, bon, naiz momentu horretari iritsi, baina, ba, bueno, ba, etorri daiteke. Nere kaso izan da, ba, bueno, momentu arte nahiko resa izan dela joko honetara jolaztea, eta nahiko simplea ulertze eta bar. E irudiuz zait positiboa adibidez ba, bueno, beste jokalariek e, edo beste jokalarien artean ba, ba, itemak aldatzea eta pixka bat ba, baliabideaka aldatzea edo erostea eta saltzea, e? zeren zenzorretan batzuutan topatzen gara horlako joko batean esan du bela ba, lehen hastean edo lehen hastetan ba, gauza pilo bat ematen e, dizkiguttela baliabide pilo bat eta bar eta ba, batean ikusten dugu iristen dela momentu bat e, ba, bueno, gauza guzti hori ez digela ematen eta biskak gelditzen gara hor salduta ez. Eta zentzu horretan, ba, guztatzen zaiti deian, horretan ba, bueno, or, pixkat e, blokeatzen bazera, ba daukazu ba, laukera, nola behitez, aurrera jarraitzeko, eta ba, zentzu horretan, ba, e, jokalain artean itemak aldatzeko. E, gustatu ez zaitan gauza batzuk egon dira, ere, bai, eta dira, ba, bueno, betikoak, eskaintzak. E, ez dira oso intrusiboak, egia da, ba, bueno, e, idel joku baten antzera, ba, Ola, e, nola giteko notifikazio simbolito pila bat izango ditugula, baina negia da, hori, ba, ba, oso intruzeboek ez direla. E, kontua da, ba, daude leskentzak, eta denak horrela oso kukiak eta bar, eta ba, ni grafikoki kusita jokua eta um, pentsatzen dut, ba, bueno, ba, segurazki ba, gazte entzako bideratuta dagoen bide dela, eta beti komentatu dugu, nola, ba, bueno, piskat aur milenialez ez milenialez no da eh generazioztetaz hitzeginda, ba, cringea ematen digula. <susurra> Gaste <gazdei>, Bizkaia e, horretan sartzea, ez? Eskeintzak eta probak eta orain ezak izen bat, ezak izen, ez, erosi e, orain ez dakizen bat, ez dakite erosi eh 500 diamante tabar, ez? horretan, ba, bueno, e, hori neri zait gustatu. Esta gustatut ara eta komentatu diztu da ba, notifikazio argi pillo bat agertzen dira, zeren egiten dugun gauza bakoitzero iaia ematen dizkigute gauzak. Hori, ona da alde batetik zeren ba jolastuta jo, ba, oso satisfaktoria bilakatzen da, ez? Eh? Emandei gute gauza pillo bat, haien kontua da, ba pixka bat eh ansiedadea sartzen zaidala, zeren ikuste argi eta gauza pillo bat eta ni nere kasuan adibez, ez naizela oso trebatua hauetan galtzen naiz. Eta gainera, bon, interfazan adibidez, ba, justo bean agertzen dira, e, ba, bai herrira joateko e, ikonoak edo, bai ba, bueno, gauza aksberdinak egiteko, eta e, e, ba, nire kasuan adibidez, hor ikusten duan nola egiteko, ze gauza gorri bat, ja, pixkat urdu hori jartzen naiz. E, batez, zerez, zeren batzutan ba, ematen diozu, eta ez duzu ikusten e, ikusi berrekoaz. Gusta duzu hor noradeteko notifikazio simbolito bat? Ematen dizu eta bat batean, ba, joaten zara eskaintza panel batera, non esatu zu eta ba, e, bale, notifikazio zen zen, eskaintza eta arazartzeko horrela aber, aber porzikuela, edo eta eskaintza barruan egon barna izbegiratzen ze ozer, dagoen, doainekoa eta bar, zen zu horretan, ba, hori ba, ez zait gustatzen, ez? Zait gustatzen zeren, ba, bueno, jokua, eh naita naiz ba hasia da eh horretan bideratuta, esan bezela ba, ba, bueno, ba, dirua gastatzerate bar, ezt eta ba horretan hori, esan ez daik gustatu. E, zaik gustatu. Eh zaik gustatu ja hau nere gauza ba, propio bat da, e, nek idelekin dauka gauzat diela au hautetako itcharon aldiak, ez? E, adibidez, ba abenturatara bidaltzen dituzunean abenturalariak baitxe on bardituzune, no, ba depende misioaren zeltasuna, baina endemagun, ba amar minuto, minutu edo 20 minutu. Eta ikusiko duzu bean, eh hor simbolito bat non, ba ba bueno, abenturalarien eh e, ikonoan, gai, ikonoaren gainean eta ba segurazki, ba interfazarekin zerikusi interfazaren diseunararekin zerikusia ezanik ba ematen dieguenean beti eskeiniko digu ea nahi ditugun gastatu diamanteak esan dugula dela diruaren eh diru premiumuna e, ba, prozesu guzti prozesu azkartzeko ordun beti eskeiniko dizu ah ustena ustena zure aventularia ja e, ir e, ir ira bueltatzea denarekin Ne, ni ulertzen dut, ba hori e, ba, bueno, idelgeiagotan ikusi dugula, baina neri hori urduri jartzen, eh, jartzen dit, zeren normalen nere buruan baintza pentsatzen dut, ez? Ez badago arazorik zergatikan abesatzen ditaz dut zehoz zerretarako, ez? E, ne esamezela, ba, biskatu urduri jartzen hau. Baina, orokorrean korrean eta esamezela, ba, bueno, oso erre jolasten den joku bat da, gainera, ba, bueno, hau... Alde pertsonaan jarriko gud, e, gertatu daiteke batzuen zako, pixka, ta, e, e, ansiedade apur bat jartzea, zeren, bapatean sartzen dira, 6-6 persona zure, zure dendan, eta egon batzara, aldiberean, jendeari gauzak sartzen, eta gainera, ba, e, salduitut, ja, lau ez beraz, fabrikatu behar ditut, ba, za, e, lau ez pata gehiago. Eta honek botatuz. Eta orain fabrikatu baditut e, botak, baina juf, eske oraindik kan ezpatak ez dut e, ez dira maitu fabrikatzen. Beraz, ez tinduz fabrikatu botak. Eta orduan peskat iritsi daiteke momentu bat, e, ba jende pila bazartzen dela zure dendara eta peskat hor e, e, urduri jatzen zarela, ez? Zaint lasai zeren, ba bueno, bezteroakor uzten baituzu, e, Ez dira Juango? <laughs> Beraz, ba, bueno, ez badi ez duberai saltzen eta bar, e, ez da ezer gelditzen, e, ez da ezer gertatzen zeren, ba, bueno, esamezela, ba, hor geldituko dira edo, agian, ba, desagertuko dira eta atorren egunean, ba, beste batzuk etorreko dira hori erosteko. Zentzurretan, ba, pixka jokoak trampagiten du. Zeren, e, ba, hori, sartzen izu, a, ba, ez dakit, ez, premia hori, or, ba, saltzeko momentu guztian, baina ez dira inoiz e, dendara sartzen gelditzen. E, betik sartzen dira, eh, jendea, jendea dendara, eta hor Ba bueno, ba, pentsatzen du jokoak kiska trapa giten, giten duela, zeren ba, hori mm -hmm. eh, nai eh, bueno, gabe edo urduri jartzen gaitu. Baina bueno, orokorrean, eh, gustatu zaidan bideojoko bat da, oso orresea da asteko, eh, momentuz ez dut ikusi orlako eh pase de temporada edo, 2, teut badagola, baina ez dut ikusi. Eta eh, pentsatzen ari naizen oraintxe bertan, Au, oh, nire laguna, nire du ezendu zeren eh, bera ba denbora baina nire sentsazioa da joko hau ez dela aste bateko jokoa. Ta, egon gaitezkela, ba, ba, denbora gehiago jolasten. Baina ba bueno, hori ja da ere bai alde pertsonak sartzen dut, zeren ba, bueno, batzuei, ba, gian, ezkizu, batzuei ba agian idelak pila gustatuko zaizkizu eta beste batzuei agian ez, ez? Nere, bai izan. Bai, nina inoen pixat e, e, nire izitzi eman, nire jo jok e, jarraitza bezala. Bai. E, a, ipatutzen idanean jokoa horrek astean e, aukera bat eman nion. Mm -hmm. e, Tagia esan niri e, ez di atentzia mantendu jokuak. Mm -hmm. e, nion barizaiak eratxo bat, pare batean gune da eman eta azkenean utzein nuen. Eta hiasan, ba, ez dakietu, ozera, ez dinam, dina, dinamika ez ditzen gehiago guztatu. Nik bat izaten dut, ideletan e, ez dela erreixa e, dinamika interesgarri bat arkitzen jokarari guztian tzat, eta hmm. nire kasuan bintzat e, jokoan ekin ez dut arkitu. Izan daike, izan daike, ba, ziren, e, gaizki gogoratzen ez badut, normalean, ba, askotan... E, Zure zuk aukeratzea dituzun idelauek askotan, ba hori, ba, RPG modukoak dira, edo crawler modukoak, ez, ba, mazmorretara sartze, eta, bar, zan egian bai. tematika zure kasuan, ba, zaitula harretan direke eh, esnatzen, eh? bai, zan daiteke tematik, ja, ez dakit, eh, nio orden dan egone, gauzak fabrikatzen, eta montu bat irtsidan, ez den, pff, ez dit interesan dirik sartzen dira, Erosleak eta behiratzen dituzte, eta gero e, sortu barrituzu e, leku gehiara kusteko zure objetuak eta ezak izan, bai. ezak izan eztidan ez gehiagi <hieres> atentzia ditu. Bai, o, o, hau esaten ustuna, bueno, interesgarri egiten zaitzen, ba, zu trebatua goazarela ba, idelkontutan, Eh, agian, bai, azuretzako ba, ba, interesan dirik ez dauka, baina nere kaso nahi ez ahi deletaraz nahi asko jolasten eta komentat komentatu dutela nola dela, bai, bon, nahi korreza dela aztea eta ez dela ari nazia. Bazen bai. zorretan, agian pentsatu ezak ez, pixkat sarrera moduko oi del bat bezala izan daitekela, ez? Uhum, mm -hmm, izan daiteke bai Ez dakito, vale, eh? ola iru, eh, okurritzen zait, zeren, ba, bueno, komentatu duzun bezala, ba, azurea dira ez, ba, adibiz, ba ez dizu ditu, eta, ba, bueno, zuk komentatzen duzun dituzun idelen artean, normalean, ba, bueno, nahiko komplikatuagoak, ez komplikatuagoak, bainan, eh, bueno, gauza gehiago dituzten idelak dira, eta eta zentzu horretan pentsatzen dut, ba, joko hau agian ez daukala inbeste ez. Ez nukekekin koizatzen, claro. ondo ezaten zein dena ratzola, gaina gara da, eskiratik ja. ez nagoela. Ja, pentsatu da e, ba, ja. ba, ba ordu gare bai, askotan eh, joko hauek ba, ez ditugula ba, oso hainbeste ezagutzen, ez eta seguraski ba, berrogei, irurogei ordu daraman batek ba, ezagutu alditula bastante ondo zentzu horretan, eta segurazki bere iritzia ezberdin izango dela. Ez? Bueno, hau esan da eh nei hokuari matendioan nota 8 bata. Zerren esan bezela bar. Mm, esan bezela. Eh, ba bueno, segurazki edo, bueno, segurazki ez, ez da ez? Eh, ba idle bat, ez dain in komplikatua, ez da eh, en asia eh ba bueno, olako elementu kukiak dituena. Ba, ez dakit ez, kato jartzea, edo txakurra, edo animaliez berdinak erozea eta barrez, e, ba, suportzatu ordu asko darama, er, eramaten baditu zu bagian, ba, ez dakit ez, no, aiteko, ba, e, tamagotxi bat bilakatu daitekela. Eta gainera, ba, dauka sims ikutu hori, non, daierzeak esan duen bezala, bat denda onditu ezakegu, eta, ba, estanteriek jarri, eta gauza, ozake, bilakatu daiteke, kristonako denda bat, ez, oso polita bisualki, Ez dakit jokuaren barruan ba ba, ba dauka horretan ba, ba, hainbeste denbora gastatze edo ez dakit. Ni 8 bat jartzen diot, esan bezala ba, ba ideletan oso trebatua ez den e, pertsona da e, ikuspuntutik, ba, bueno, nahiko gustatu zait baina egia da ba, bere falloak komitetartean baditula, ba nere kasuan adibez, ba, bueno, hainbeste eskaintza, hainbeste E, interfaz, o e, sea, notificación ba, o bueno, neri e, urduri jartzen diate eta ezbait ez da ezkit giustatzen, beraz ba e, nik 8 bat jartzen diot eta DialerC eh harretan dirik ez. Hori da DialerC nota hehehehehe <laughs> <laughs> <laughs> bueno, badago joko bat bako itzantzako eta, ba, kasuenetan ba, hau, ez da ertzena, baina agien nerea eta nere nere guztuekin bat eotatzen bazarete ba, agien zuen ere izan daiteke hau, esan da hau, bueno, musika peska bat igoko dugu eta joan goda, eta ertzen jokoarekin rage maiz Zarete, hau ez da Rage Mageen soñu banda, eh, ez dit eman denbora bas eh, zera, musika aurkitzeko eta beraz jarri dut nola aiteko ba, musika epiko bat. Zeren ezakit ez, mag magoaren eh, furia edo ez dela Rage Mageen itzulera. <laughs> bai, bai. Eh, jo ezagnei barkitu, te mus, musika bat eretsmei hartzen zuena eta ez zeukan zer ikusteko ni jolloztu musikorran. Jolloztu doan arekin eta ziurrenik ezugarri duzuna gehiagoro iruditzen da, hasik. <laughs> eh, tara oso urrengeltu. Orduan, bueno, bai, bai, bai, esan bezala beste idel batekin natorni, e, esan bezala estilistiko bai, bai, bai, ki, e, RPG e, motatako idel ekin iltzen naiz, gehienetan naiz, eta horrela bueno, azkar gogoratuta, bai, dut, e, kirol e, idel bat duela gutxi eta hori ere gustatu zitzaidan. Mm -hmm. Eta, bueno, ezakit... E, ez da ez da godo joan salcen zerkek denu e, dinamika interesgarria gertatzea baina bueno esan betela saltaiten saekin gertatu eta orain azalduko dan range me honekin ez da ere komentatu comenta tu bardugo askotan ere bai bueno, kasuan neri beintzat gertatzen zaitez nola ba? bueno, ni historia garrantzitsua daukaten jokoak ba, gustatzen zaizkit baina egia da ba no, gustatzen zaizkiela jokuak non historia ez daingarantzitzua baizeketa mekanikako sohondo eginak daudez, e, adibidez, baina aurrekoa saionekarri nogun dut zelz. Hori da, bai. Nik dut e, ideletan historiak badu bere garrantzia baina dinamika eta azkenean e, jokuan bertan egiten egongo zarenak garantzia da gehio gada dauka. Bai. E, historia berak baina. Eta egiosan, ba, bueno zurkaitasun jokoa, ba bai, bai eh jolasten erresada eta dogasten errescha eta joko hau e, behar bada ere, e, da ere, eh uh hasten -huh. erresada, baina dinamika daukan ez e, arazo jobat, e, bueno, gusto kontu badanoski eta bueno, eh bukeran eh orain arte jarraztu ari nota jarriko diot, baina bueno, igual ere utziko du nola daiteko eh bat ze e, badaude jokuak eh evento batzuk baditu eta orain momentuz bi daude aktibo agarik eta bestetan coming soon hartzen du edo state of the law of survival ese earnibili law of survival. Uh -huh. Ordoan Baliteke e, gauza gehiago sartzea eta ba, eh Intergarreoa bertata jokoa eta e, kontua da ba bueno beti aipatzen duguna e, e, egunero eguneroia jokoak ateratzen dira Play Storeren eta bai. eta hori e, joku batzuk ba bueno garapen izan dezaketez da beste batzuko atero diren bezala ba ja e, reserka ostan direkeuke gaio ba, itzaltzen prodendera orduan Eztak egu ze, ze aldeetan egongo den joku hau, baina, bueno, nik bentzat ba, indezak edana da e, ba, egunagoetan eukiduan esperientzia pixka eta zaldut, eta zuek ba, ikusko dut zute, aukera bat eman egala ez. Mm -hmm. Kontua da, bueno, ba, aipatu dugu ez, e, idel jokuekin batu, batzuta mekanika pixka lehorrak direla ez? Bai. Asten zara jolazten da ez den dutzu. hau da hemendik aurrera egin beharko duan gauza bakarra. Hmm. E, ta bueno, joko honetan bintzat e, e, ikusiko duzu ezetzez ez dela bakarra, baina bai da pixeat e, jokuko e, mekanika nagusia edo, eta, bueno, zu jokoan sartzen zarenean, itxura bat emango dioz, bueno, Ez nahiz ez uste dut ez dituzula itxura aldatzen, ozera beti e, base itxura berdina izango dugure emagoak, horrela e, ba, txuritxoa eta musugarri egin, hmm. eta gojungo gara, e, kartabak irekitzen eta kartaietan ba, nolo aiteko e, Armadura, edo bueno, e, gure pertsonaiarentzako hori, e, kontutan izan amago bat dela, babera erabiliko beliko ditun e, bali ezberdinak, ez? Mm -hmm. Pilla bat, bueno, desente dira, ez dakita mabi edo. E, alde batetik izango dugu arma, eta eskuan eraman godun laguntza, batzutan izango aliburu bat, bestetan zen magia etxetan, Eh, etxizo egalari bat bezela, ez? Bola atxo bat bezela. Eta, bueno, horretaz gain, armadurako parte ezberdinak, ez? Berdinak, ez? Eh, eskularruak, eh, eskumuturreko... E... Eh, eh, Baina, nola... Mm. Bai, para, er, como... gazteleraz, oie, brazales, eta... Bai, bai, horrelako brazalete edo tipoyetakoak, bai. bai. Uh -huh. Eta horrelako, ba ez, armadurako parte ezberdinak izango ditugu. Eta jongo gara, oie, e, hobetzen, e, eta, bueno, egero, ba, jokuan egiten ditugun... E... Be, jokuan jolastuko ditugun beste... E alderdietan ba, ba, lortuko ditugu karta gehiago lortu alizatea eta horrekin joango gara ba, gure armadura eta gure armak eh hobetzen baina hori izan bezala da e, jokuaren jokoaren eh alderdi nagusia ta e, niri esan bezala ba idelak ondesten e, gu, gustatzen zaizke hola incluso nerien si tsaitam e, Arraroa, ez? Arrotza, ziren, mm -hmm. hau izango da joko onen e, dinamika. Ba, izan, gainera, ba, bueno, horre, bidea ikusten mauz dute, gameplay baten bideoa, pa, e, ba, bueno, errekusten dugu mago erdian, ez? albotan badauka, ba, puhiskat, wekotxo oiek non item, o, lortzen ditugu item oiek sartuko ditugu, eta, ba, bueno, beko aldean, ez? Kartak aukeratzen ditu, eta batzuk, ba, gauza daten mango dizkiot, eta besteak gestea, eta behintzat, komentatzen duzu bezala, hori ematen du jokoa, ez? Bai, bai. E, eta, bueno, esan bezala, gero e, maia zigotzen juna alakon guztara ba, alderdi ezberdinak, ez, erdian e, pertsonaia agertuko zaigu. Aldeetan ba, ditugu ba, e, alderdi ezberdinak eta batean ba, etapa ezberdinak irekiko ditugu eta hor, ba... E, ba txai batzuk e, garaitzen jongo gara, esan bezala ba gure e, armadura eta baliabide hauek hobetu ala ba, jongo gara eh ba etxa garaitzen, le, daukagu etapa nagusia, gero eliteko e, etxaia akurtu markatu e, aurkituko ditugunak eta bestea da ba, E, etapa bat non jungor aurkitzen edo barketoba no lasbait jungos era gero eta eh et, e, etxaia eh indartxoak aurkitzen eta naizanez gero ba hasieratik e, hasi daitezke edo bueno e, momenturen batean bagaltzen baduzu eh etxaiaren aurka ba urrengo egunean edo ba hobetu duzunean ja zure armadura ba, jarraitu hortik edo esan bezala hasieratik hasie eta eta hori jongo da markatzen ba hori e, bukatzean ez tapari bukatzean ba, lortuko duzun saria. eta bueno esan bezala, eta gero e, bestaldean aipatu da gaurna E, dueloak edo, bueno, e, a, beste jokuetan arena edo bezala bai. azaltun dena hor, ba, zuzenean joloztuko dugu beste aurkarien aurka. E, ez da izango, ba, e, zuzeneko e, borroka bat, baizik Eta, bueno, e, besteak, beste aurkariak, ba, puntu horretaraino obetu duen pertsonaia e, aurkituko dugu eta taba orearekin baindar gehiago baldin badugu ba garrituko dugu ta beste laba ba, ba galdo dugu eta hori ba pixota rarain zait horiz eh duel hoiek e, e, ba, gara nolabideko e, pergaminoak lortzen baina oso oso randomada osea batzutan e, batez ere Babetzen du zunean ez zure baliabideak lortzeko kapazitatea, maila hori Oongo zara esan bezala ba, maila altuagoko baliabideak lortzen eza hasieraan izango dira D mailakoak gero C mailakoak gero B maila a maila Eta gero dago S SSS eta hiru e, ko saltasuna eta bueno, gero daude batzuk ja, Ja, jokuan asko sartzen bazara, desblokeatuko dituzunak. Eh, ja, Zeta mailako ekipamendua, baina hori ja ba, oso zaila lortzen. Eusako da. Orduan, horiek eh, lortu ala, gustut, azailtasun e, e, ekipamendua lortzen duzunan, noiz benka lortuko dituzu... E esan bezala, 두 logitan parte hartzeko e, pergaminoak, baina ez dakit zera arabera da, edo norzuinka aleatorioki agartzen diren. eta eta hori e, iritsun zait, e, jokuan aurrera egiten duzun hala, e, bueno, esatundun bezala ideloetan, ba Asi eran oso arrexea izaden da hobetzea eta irizten da puntu bat, non ja komplikatzen da kontua ez. Hmm. Eta hemen hori gertatzen da eta irutzen zait e, oso alde txikia da gola. E, Ado bidez, e, karta bat irekitzen duzuen alde gero, esperientzia puntu batzuk e, bat lortuko dituzu. Eta horrekin joan gozara zure pertsona igotzen. Eta bestetik, lortuko dituzu saltzen baduzu. Haukera e, izango zu, e, ekipatzeko e, ekipamenduari daukazuna, e, baina hobea baldin bada, edo saltzeko, ez bazaizu interesatzen bai. Eta salduz gero, ba, txampon batzuk lortuko dituzu, baina niko gutxi dira. Eta e, gero obetu hala eta baliabide... E, O sea, Maia altoagoko ekipamendua lortuta, eh, oso gutxi igotzen. Neri eh, iruditu zait oso gutxi eh, igotzen dela prezioa, mm -hmm. eh, balea bidena, eta hori asko kostatzen dela, ba, txampon gehiago lortzea, eta txamponoiekin jongo gara, pixkanaka hobetzen ba, gure pertsonaiaren, E, ...kapazitatea esan bezala, ba, karta horiek hobetzeko. Eta hortuan, zutzen zeait horrek e, egiten duela... E, ba, ...nolaz bait... Ba, e, ...garapenean e, zaildu eta azkenean... E. ...nerek ausuan bintzat, irizta puntu bat... E, ...pentsatzen duzu... Ba, Zein da interse, ez, honetan jolaz, bai, jarraitzen, ba. orduan. Bai. Komentatu bar niztun, zeren, eh, bagun, ez da mendeku bezala, eh? Promesten dut, baina ez dut ulertzen jokoan. <laughs> sea, ez, ez ez ez. <laughs> da, da, maik bezala, oza, sea, maik sobre batzuk erosiko bagen, bagenitu bezala, eh? Do Pokemon, eh? Sobre batzuk erosiko bagenitu bestela Eta, joaten za hor, ba, ikusten zetokatu zailuzun tokatuz da ezun hori nebo zu saltzen zu edo ekipatzen zu eta horrekin ba otomatikoki e, gero e, ba, bueno, atal batean ez bai makiren, makinaren aurka ba, eventuen bitarte edo eta ba, e, beste joklari aurka borrokatzen dugu Baia. eta berez ez hor <laughs> ez, dakit, ez, ez ez dut, ez dut, ez dut, ez dut ikusten <laughs> <laughs> Eta bueno, kontua da, eh gero lelengo mailatan ustuto 20garren mailari iristen zarenean. Bai. Ikusi duzu nola dago ba hori pertsonaiaren e, alderdi horretan, ez? ikusten mm. duzu kartak non dauden, bai. ez? Bai, bai, bai. Eta ezkerraldean daukazu borobiltxo bat. Bai baiz eh 20 mailatik aurrera eh, hor sakatu dezakezu eta jarri nolabaiteko eh jokoaren jokuaren ideal alderdia airekitzen da eta orduan jongo da eh, automatikoki otomatikoki irekitzen estuak eta diozu jarri nolabaiteko eh eh no ba limite bat edo holako zbaitesan adibidez aurkitzen da zu karta bat e, nik dakua Bai. Baino hoea, ordoan gelditu zazu eta ordoan ja e, eta jarriko dizu jokoak, jarriko dizu e, karta tera ze automatikoa gelditu da. Bai. Ordoan sujuden e, zara, eh petxena jeren eta ta ikusiko duzu karta hori. Borka iritxiko da momentu da non gero gutxiago izango dira ebaliagarriak zaizkizun kartak mm -hmm. eta horrekin jongo zara pixkat automatizatua izango zuari. Eta gero ba jokuaren a, alderdiak hori dira. Osa borroka ordenagai horren aurka, e, beste aurkarrien aurkako borroka hori dela pixkat txamponga gen ematen dizkizunak eta e, garaituz gero, eta ustez bi minuturo ba berritzeko edo zerrenda hori berritzeko aukera emango dizu aurkarien zerrenda mm -hmm. eta bono sorta wali modu eta zure mailako edo zure maila bajagokoko pertsonaia bat aurkitzen baduzu ba horrela aukeratu izango izangozun horren aurka gastatu e, pergaminoiek eta esan bezala ba hoiek dira baliabide nagusiak e, gure pertsonaia hobetzen fruteko eta gero irlan aipatu dut baina irlan Ehingo duztuna da bueno, e, goblin batzuk izango ditugu, iratxo antzeko batzuk, eta haiekkin jongo gara, ba irla ezberdinetan jongo dira baliabideak. E, e, karro ezberdinetan baliabideak agertzen eta guk aldugu bidali gure iratxoa e, hartzera, oza, gure irlan baldin badera, ba, ingo dugu jatsoko ditugu gure baliabideak. Baina hongaitezke beste pertsonen irloetara, eta horietatik ba, bale bideak lapurtu. Eta bueno, hori da jokuak ematen dingun beste dinamika bat. Baina hor bai, sartzen zarazuk esan duzun bezala subtaitan zekin, ba, e, eroiak bidartzen altzen dituzunan, ba, minutuen kontakizun horretan sartzen zara ez, eta... Adibidez, ba ez dakit, iru minuetu, lau minuetu, e, arrarotasun handiagoako baliabideak lortuko baituzu. Ba, gehiago tardatuko du, igual ordu ordi. E, orduan, ba hor, e, irtxiko da momentu bat, non e, bukatzen duenean denea, goblinak e, baliabide horiek bere aldera eramaten, ba, lortuko zaizu irlan e, puntutxo bat eta hor joan izango zara irlara. E, lortzera baliabide horiek. Hmm. Baina, bai, esan bezala e, momentuz, ez badute aldaketan dirik egiten, irritzen zait faltazai, hola ba, asko jokuneri ba, nolaz bait ez peluzera e, interesgarria jokagarri izateko, ze zakit nire laugarren edo bosgarren egunean joko honetan eta jaritxida momentuan non, Iago goa neuken saida grabatzeko eta esoteko guna, ba, ez, ja, zerbait eri dedikatuko bai, diot nire. Bai, bai. bai ez tematikal detikan, esan duz du, ez jokule horra dela tematika eta mekanikak, ez, e, separatzen mekanika, baitu, ez da ez da ez da, ez da, ez da, ez da, pentsatut ia bateri aldatzen, ez? Baina, claro egia da, ematen dula, kontzeptu aldetikan iruditzen zeit ematen duela ez dute ez dakit, igualitzen zeiten zu jokuak diseinatu dueneekin, eta kontatza dizuzea zea bat, ikusten izu zentzua, ez? Baina, iruditzen zeit, kontzeptu aldetikan dela, ez dakit, ez, bukatu gaberiko kontzeptuak, bai, ideia bat, orain dikana, ez doz hondo gauzatua, ez? Bai, bai. Eta gero baditu beste alderdi batzuk gure pertsonaiak. E, e, e, egoak e, jarri dituz ezkeogu. Eta gero aurak irek egu. Eta hoiekin oiekin baliabideak lortzen ditugu. Mm -hmm. Eta gero gemak ere aldizkiogu. Alditugu mu gemak erosi. Eta gure pertsonaiari. Beno, laiz Ba, e, forma ezberdinetako hema horiek jarri horre gogoratu dit pixat, ez dakit zaren e, Final Fantasy hamarrean nola juten zinen hobetzen pertsonaia horrelako horri e, alde batean e, puntu ezberdinak agertzen ziren eta ez juten zinen hor betetzen ba, e, zure pertsonaien hobekuntzak horrelako ba, zerbait gogorak arre dit e, Orragaratzen den orrialdea eta hori alde batean atakea hobetzen duzu, bestean defentsa eta horrela. Bai. Eta pizhat gogora ekar editori, baina baina bai, esan bezala ba, eh agian ideiaria. Los aldatzeko ditu, eh, benetako joku interesgarri badia biakatzekotan. Bai, esaten eh, dugu zera, ba estan daite ke Bazue ba, interesa, ba bon, de, eu, enpisa, atentzia empezat pentsat Baina bueno, pa ba, daude holako ba Daiertziba bakizute gustatzen zaekiola, e, eta ba, ba, bueno, ba, ba, ez badio interesandirik deitzen jokoak, ba normalean ba zerik eh, zergatia dauka eta bar. Berat, ni behintzat fidatzen ez, ni behintzat fidatzen ez <risa> Ni behintzat fidatzen ez <risa> e, Probatu al nahi badozute, ba bueno e, Bai hau eta bai shop Titans Google Playin dauzka zute e, Eta bueno, merkeak Osa merkeak balkatu, e, doainekoak dira Doainekoak <risa> <risa> hori bai Hori, hori bai. da, hori da Ba bueno. nere denbora galdu dut, baina ez dut zut horren. Du. Bai, bueno, bueno, eh Nike ba, Titans probatu norako, baina bestela, e, agian ba ostirale arte ez nun aurkitu nolako ba, joku bat harreta handi, handia ditzen diar zeren, ba bueno, ba, esa, komentatu dugu, ba, ba zera probatzen eta A probatu dituzu eta beste ezagutzen dituzu, ba, azkenean ba, berriro berdinera jolastea eta bar ez dizula ba, ba, bueno, ez? Eh, e, interesatzen eta eta bueno, ba, azkenean ba lehen egunak, ez? Nahiko batzutan komplikatuak egiten zaizkigu, zeren ba gaur bueno, aurkitu da joku bat eta eta probatu ditugu ba igual 3 4, ez? Batzutan gertatzen Bani, bai. Bai bai. Etxo, ni, ni norazbait investigazioan sartuko nahiz, eh, joku interesariak bilatzeko, hmm. eta behar bada sartuko naiz mundu honetan, on, zuk nosbienkabe ipatzen duzuna, hortzain, eh, hortzain peko jokuak. Eh, Premium nah, jokuak. Hori investigatuta, right. porque igual nahiago duta daindu eh, iruspala euro jokuaten gati, baina interzatuko noko nukeen Nagouen joku batean e, denbora galdu baino horrelako joku batean ordansartuko naiz esan bezala. E, eta gero pentsatzen ari naiz, e, no ez bait e, berreskuratzea joku duela urte pare bat erosi nuena. eta igual, baina bueno, baina hori epeluzera ez dute ez dut hurrengo e, e, azterako ekarriko, baina e, nola dititza Hunter... Ez dakit. bueno, pentsatzen duztun bitartean, ni bai, musika bai, bai. por bat bueno, igoko jo, dut? Baina, honguna itze, eh, badokatu joku bat, eh, duela urte pare bat errezin nuena, eta eh, bazitun gauran gauzatzuk Pokemonetik, eta interesa gustatu zitsaidan, baina gara utzi egin nuen. Baina, uh -huh. behar bada eurron gaztetan dut, eta bitartan esan bezala, ba, eh, or, eh, behar bada zure laguntza, Berekin bauria horie, página hoietan ba, investigatzeko ba, jokuen jokoen eh nola da e, oferta ketarrelakoak bai. noizbein kataratzen dituztela ba, egongo noiz horrelako zerbait bilatzen horrengo hmm. astetan ba zerbait bai, interesgarriagoa ekartzeko Zein gainera no, jende, gu, jende gutxik e, ezagutzen du edo edo arreta jartzen dieu baina badago ban, e, no da, lista de deseos Google Playen eta ba bueno or sartzen badituzu joko sartzen badituzu eh, jokoak ba eh, daudenean edo, edo eta ba, eskaintza bat egoten denean ba abisatzen duzu Google eh, Playek ah orriznekin Nik egin ba, bueno. dudana da, ateratzea bai. dauden igual ikusi dut anuntziaren bat joku eta baina arendik ez da atera, mm -hmm. eta jarri dio eta bisiatzeko ateratzen denean. Bai, bai, e, bueno, mekanikaz berdina e, dira, erremintaz berdina dira, pixka bat, ba, hori, ba, ba, joku berriak ezagutzeko, eta bar, uh -huh. eta bai, bueno, ba, aukera hori ematen digu Google Playek, Eta, bueno, ah, behin, baino behin baino gehiagotan komentatu duguna, ba, di bez, ba, Redditen badau dela taldeak, ba, Google Playeko, bazkaintzak eskentzak e, dituztenak, eta segura eskiegongo dira gaztelera ze bai edo, e, ba, beste heuek batzuk, ba, no aiteko ba hori, eskentza hauek, hauek ema, ematen dizkigutenak. Mm -hmm. Ni musika piskatikoko dut, eta zai hori namai joango gara. Ba. Tamen fallo bat izan dut zeren eh ba Billion taldearen eh, crimea bestea jarri nei nuen eta nahikabe ba eh baztukesan baino lerena ba, saiorako bestea besti bat aukeratu nuen eta nahikabe hori jarri dut zeren ba bueno izenaz ba ba arretan dia ditu dit dela The Line Delight Bringers of Sweden Suediakoa argi argi edo, Uh -huh. eta, eta, bueno, bai, beste, beste talde bat da aste honetan da el disco berriak ka, eh, kaleratu duena Eta, bueno, jebi, heavy, jebiak bazarete Ba, seguraski, ba, disco ni ba, mm. ba, bueltatxo bat, eman aldi ez da jo kezue ah. Eh, Aztu zait, eh, komentatzea, uste konturatu naiz, eh, ez dio da notari jarri jokoari, baina, bueno, ez dut ustez berdintasunan diriken, godunik iru bat edo lau bat jarriz, eh, bai. Es, es ez kerrak ez dio notari jarri. <risa> eh? Ez kerrak ez dio zu la notari jarri. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> bueno, ez. O sea, ja, nahi korri gelitu da, nondik da, bai, bai, bon, nota... bai, bai, bai, bai, bai. Bueno, ba, e, komentatu nahi ditut e, gauza pare bat, ba, esan bezala, ba, ni segura eskidatorren azterako ba, Warhammer-taktikus bideojokoa garreko duala, baina bono, go, joku gehioprobatzen ari zela. Eta hoien artean, ba, hau idei abetzela, vale? ez guretzako baizik eta ba, bueno, hau komentatu bideojoko ba, eh, mo, mo, eh, mobilitatearen zaleak garela eta bideojokoa ba, ba, ba, telefonotan jolaste eta barren zaleak garela, Ba, eh, ba, beste aukera bat, eh, beste afizio aukera bat, eh, hor zortatu zaidala, dira, eh, eh, jurnalin jokoak edo, ba, daiteko ba, blog jokuak, daitu horlako eh, ba, esa molde bat. Eh, Diela, ba, ba, bueno, eh, bakarkako rol jokuak dira, bale? Eta, ba, bueno, jokuaren... Eh, Joku hauen e, pixkat, e, puntu nagusi ezaten da, ba, nolabait, ba, historia bat, e, o, o bai idazte edo bai, bai, bai zuk e, grabatuta ez, zure otsa grabatuta, ba, historia bat narratzea. Eta, ba, bon, azken egunetan, ba, hau ektako bi joku, erori, erori dira nire eskutara, eta izan daiteke, horrein deken ez, ez nagozi urz, zene, eh? bon, ba, bueno, pixkat, e, probatu nahi dut, eta ikusi nahi dut nola nola jokua, nola diren jokua hauek, baina bueno, ba segurazki hauetakoren bat gustatzen bazait, hauetakoren batekarreko da lasaiora, eh, adibidez, ba bueno, eh, hauetako bat aste honetan iritsi dena da liburu bat, orakulum izenekoa. Eta ba liburuarekin arkatza, e, paper batekin eta karta sorta batekin normala, eh, ba ba e, bara, espainiako baraja batekin, ba barka baka, rol partida bat eh sortu dezakezu eta ba ba bueno azkenan edonon jolastu dezakezun partida bat da ez duzu ba, bateriarik behar eztenzo horretan ba bueno beste alternativa bat dela iruditu zaitzait iruditzen zait eta uhum. bueno komentatu dugun ez honetan baino gehiagotan manola, nire, ba nola nere ba nerea afizioa ez e, mai jokutara bar eta karta jokutara bar Ba, bueno, hau ba, pixkat errezten duzentzu horretan, baina egia da, ba, bueno, ba, ba idazle moduan jartze eta bar, ere bai, ba, bueno, ba, agian bere, bere bere zailtasunak ere bai izango ditula, batez ere, ba, ba urteetan pentsatu agian eskolatik ez nahiz dela horrelako batean sartu, ez? Mhm, mm <laughs> baina, bueno. Ba... Ba uh, proba, uh, proba hitzade mangudiot igual hor horri. Bai, badaude hauetako pilo bat direla e, print and play hori, di, e, ba, ba, ba, zure impresoran imprimatu dezakezu eta horrekin jolastu. Eta badaude erresiagoak non bakarrikan badaude, ba hori, ba sorta batekin jolastu dezakezu edo badaude batzuk ere bai, ba E, o sea, ba, agian dado batzuk behar behart dituzutela eta ba, ez, normalean ba bueno, dado R x lortzear, baina batzutan agian, ba, ba, bueno, rol jo, roljokuko dadoak dira, ba, hoiek ba 20 aurpegiko dadoak eta bar, ba, bueno, ez duta eske, e, eskatzen, baina egia da, ba bueno, ba, ez pixka bat, ba ba batez ni bezela basarete baz, mm, genero honetan arrotzak guztiz Ba bueno, ba, nire interesa ditut dit eta probatuko dut. Eta hau esan da, ba, azken honetan beren esperatzen beste joku bat, baina seguraz ez dute harreko dela Dragon Ball-aren bideojokua. E, borroka joko bat da, baina eh, ba, nor ba, bueno, karta batzuk sartzen dira hor eh borrokatzen dugun bitartean. Uste duela Dragon Ball Legends geskizpanago, peratzen aina nahi, naiz. Todo Dragon Ball Legends, bai. E, grafikoki ikaragarri iruditu zait da ba, bueno pizkat e, telesaia edo ikusteko vagenu bezela baina egia da ba bueno pizkat hasia iruditu zait dela eta egia da ba ni urte asko da, daramaz tala horlako borroka videojokutan jolastu gabe eta ba bueno kostatu egin zait momentuetan bainaan bueno orrutzen dut orrutzen dut izan daiteke Jo no eta bueno hau ez da, ba gusaiorekin amaitzen dugu datorren arte arte Ayo. Ayo.